20. fejezet A hír, hogy az angol tornádok nem az igazi célpont ellen intéztek támadást alkubajnál, nagyon megrázta a férfit, akit csak Jerikóként ismerünk. Mindössze annyira tellett az erejéből, hogy felálljon, és a többiek rajongó csodálatát magára erőltetvén megtapsolja a ráist. Miközben a többi tábornokkal együtt visszavitték Bagdad központjába, gondolataiba mélyedve töprengett az elsötétített busz egyik hátulsó ülésén. Soha életében nem hallott még a kaláról, az erődről, s azt sem tudta merre van. Ugyanakkor, ami az ezen az új helyen elrejtett szerkezetet illeti, egy pillanatig sem érdekelte, hogy bevetése sok-sok ember életébe kerülhet. Ami valójában foglalkoztatta, az a saját helyzete volt. Három hosszú éven át rengeteget kockáztatott, a leleplezését, a bukást és a rettenetes halált, csak hogy elárulja országa rezsimét. Célja nem csupán az volt, hogy hatalmas vagyont halmozzon fel külföldön. Zsarolással, lopással ezt valószínűleg itt irakban is elérhette volna, bár ez sem lett volna kockázatmentes. Az volt a célja, hogy visszavonulva külföldön éljen pénzelői által biztosított új személyiséggel és háttérrel az ő védőszárnyuk alatt, akik majd megóvják a bosszú szomnyos bérgyilkos hordáktól. Sok olyan embernek ismerte a sorsát, akik csak elloptak valamit és elszöktek, folytonos rettegésben éltek mindaddig, amíg egy nap elkapták őket az iraki megtorlók. Jerikó egyszerre akart vagyont és biztonságot, és ezért fogadta örömmel, amikor irányítása izraeli helyett amerikai kezekbe került. Ők majd vigyáznak rá, tartják magukat a megállapodáshoz, kitalálják az új személyiségét, s megengedik neki, hogy más ember legyen más állampolgársággal, vegyen egy nagy házat a tengerparton valahol Mexikóban, és gontalan kényelmes életet éljen. Most azonban megváltozott a helyzet. A csendben marad, és a szerkezetet felhasználják, azt fogják hinni hazudott. Pedig nem. Haragjukban azonban ezt soha nem fogják elhinni neki. Ha a fene-fenét eszik is, az amerikaiak zárolni fogják a számláját, ő meg hiába csinált mindent. Valahogy figyelmeztetnie kell őket, hogy tévedés történt. Még egy kis vállalás, aztán mindennek vége lesz. Irakot legyőzik, a Rice elbukik, és neki, Jerikónak akkor már bottal üthetik a nyomát. Irodájának magányában megírta az üzenetét, mint mindig, most is arabul, arra a papírra, ami olyan kevés helyet foglal. Elmagyarázta, mi történt az aznap esti tanácskozáson, hogy akkor, amikor a legutóbbi üzenetét küldte, a szerkezet, ahogy mondta, még tényleg álkubajban volt, de 48 órával később, amikor a tornádok támadtak, már nem. Nem az ő hibája. Mindent elmondott, amit csak tudott, hogy van egy erőd nevű titkos hely, hogy a szerkezetet ott rejtették el, és a kalából akkor fogják fellőni, amikor az első amerikai beteszi a lábát Irakba. Röviddel éjfél után beült egy rendszám nélküli autóba, és eltűnt Bagdad külvárosi utcájban. Senki nem mondta kétségbe ezt a jogát, senki nem merné. Betette az üzenetet a sűjesztőbe a kaszrai zöldség gyümölcspiac mellett, aztán felrajzolta a krétajelet a keresztény negyedben, a Szent József templom mögött. Most egy kicsit máshogy rajzolta. Remélte, hogy az ismeretlen férfi, aki az üzeneteit szokta begyűjteni, nem fog késlekedni. Úgy esett, hogy február 15-én Mike Martin már kora reggel elment a szovjet villából. Az orosz szakács friss zöldségekből és gyümölcsökből hosszú listát állított össze. Mindezt nagyon nehéz lesz majd megvennie. Az élelmiszer kifogyóban volt. Nem a vidéki parasztok, hanem szállítási problémák miatt. A nagy iraki síkságot folyók hálózzák be, a hidak többségét pedig lerombolták. Bagdadot erről a vidékről látják el élelemmel, s a termelőknek az összes folyó meg kellett volna fizetniük a kompot, így aztán inkább otthon maradtak. Szerencséjére Martin a Súrja utcai fűszerpiacsal kezdett, aztán körbebicikliszta a Szent József templomot, s a mögötte levő sikátorba beért. Amikor meglátta a kréta jelet, döbbente rá. Ezen a falon a jel mindig egy oldalára fektetett nyolcas volt, egy rövid vízszintes vonalkával ott, ahol a két karika találkozott. De még korábban figyelmeztette Jerikót, hogy ha valaha is tényleges veszélyhelyzet állna elő, a vízszintes vonalka helyett két kis keresztet tegyen, mégpedig egyet-egyet a nyolcas két karikájába. Most ott volt a két kereszt. Martin sebesen a kaszrai piachoz kerekezett, kivárta, amíg tiszta a levegő, aztán mint mindig, most is lehajolt, hogy megigazítsa a szandáját, majd becsúsztatta kezét a rejtek helyre, és megtalálta a a műanyag borítékot. Délre visszaért a villába, és elmagyarázta a mérges szakácsnak, hogy ő igazán mindentől letelhetőt megtett, de úgy látszik, már soha nem hoznak árut a városba. Majd délután megint megpróbálja. Amikor elolvasta Jerikó üzenetét, nagyon is világos lett a számára, hogy a férfi miért esett pánikba. Martin elkészítette a jelentését, amelyben elmagyarázta Riádnak, miért érzi szükségét annak, hogy az ügyeket a saját kezébe vegye, és saját maga hozza meg a döntéseket. Nincs idő már arra, hogy a Riáddal tanácskozzon és további üzeneteket váltsanak. Számára a dologban az volt a legrosszabb, hogy Jerikó értésre adta, az iraki kémelhárítás tudomány szerzett arról, miszerint valaki illegálisan felpörgetett jeleket továbbít. Nem tudhatja, milyen közel járnak, de fel kell tételeznie, hogy további üzenetváltásokra már nem kerülhet sor. Ezért önmaga hozza meg a döntést. Martin előbb arabul, majd angolul olvasta be Jerikó üzenetét a magnóba. Kiegészítette ezt a saját jelentésével, és felkészült, hogy elküldje. Az üzenet továbbításához csak késő éjszaka volt ablaka. Azért választották mindig az éjszakát, hogy ekkora már a Kulikov házban mindenki biztosan aludjon. De Jerikóhoz hasonlóan az ő számára is kidolgoztak egy vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárást. Magas hangfekvésű, hosszú, erős fűtjel volt, amelyet egészen más frekvencián kellett továbbítania, jóval a szokásos URH-sávon kívül. Megbizonyosodott róla, hogy az iraki sofőr Kulikov nagykövettel a városközpontban van, az orosz háztartási alkalmazott és a felesége pedig éppen ebédelnek. Aztán a lelepleződés kockázata ellenére felállította a nyitott ajtóban a parabola antennát és elküldte a harsanó fűtjelet. A riádi SIS Villa rádiószobájában, amelyet annak idején hálószobából alakítottak át, felvillant egy fényjel. Délután fél kettő volt. A szolgálatos rádiótechnikus, aki a szokásos forgalmat bonyolította a villa és a Szent Csöri House között, azonnal félbehagyott mindent, kikiabált, hogy jöjjenek gyorsan, aztán a vevőt Martin aznapi frekvenciájára állította. A másik rádiós bedugta a fejét az ajtón. Mi van? Kerés elős Steve-et és simon Bejött fekete medve! Vészhelyzet! A férfi elsietett. Martin adott 15 percet riádnak, aztán elküldte a lényegi adást. Nem riád volt az egyetlen hely, ahol fogták a jelet. Bagdad mellett is állt egy parabola antenna, amely szüntelenül pásztázta az URH-sávot, ez is elfogta egy részét. Az üzenet elég hosszú volt, még így kétszázad részre lerövidítve is négy másodpercig tartott. Az iraki felderítők elcsípték az utolsó két másodpercet, és bemérték a helyet. Martin végzett, összecsukta a készüléket, és eltette a padló alá. Alig, hogy megvolt ezzel, lépések zaját hallotta a kavicson. Az orosz háztartási alkalmazott volt, aki pillanatnyi nagylejkűségtől vezérelve átjött az udvaron, hogy megkínálja egy balkán cigarettával. Martin sűrű hajbókolások és bólogatások kíséretében elfogadta, némi sukránt motyorászva mellé. Az orosz, meghatva saját jó szívétől, visszaballagott a házhoz. Szegény ördög, gondolta, micsoda élete lehet. Amikor a szegény ördög újra egyedül volt, szoros arab írással, légipostopapírra kezdett jegyzetelni, Ezeket a szalmazsákja alatt tartotta. Eközben egy Zeid Őrnagy nevű rádiófenomén elmélyülten böngészte a város egy nagyon nagy léptékű térképét, és különösen azt a részét, amely a Mansúr negyedet ábrázolta. Amikor végzett a számításokkal, még egyszer ellenőrizt őket, majd felhívta ramáni dandártábornokot a muhabaráti főhadiszálláson. Ez alig több mint 700 méterre volt a Mansúri negyed zöld tintával berajzolt gyémántforma rombuszától. Délután négyre találkozót beszéltek meg. Riadban Csip Barber egy kiprintelt lappal a kezében járkált fels alá a villanagy nappaliában, s úgy káronkodott, ahogy egyszer sem azóta, hogy harminc évvel azelőtt kilépett a tengerészettől. Mi a jó isten csinál ez az ember? ordítozott a két angol elhárító tisznek, akik vele együtt a szobában voltak. Nyugi Csip, mondta Leng, iszonyú régóta killódik már ezzel az ügyjel, állandó feszültségben él. Azok a mandrók meg mindjárt bekerítik. Az diktálja a józanész, hogy ki kellene őt hoznunk onnan, mégpedig azonnal. Persze, tudom, remek fickó, de nincs joga ahhoz, hogy ilyesmit csináljon. Aztán meg mi visszük el a balhét, ezt ne felejtsétek el. Jó, ez igaz, mondta Paxman, de mégiscsak a mi emberünk, és ott kúsad egyedül abban a tetűfészekben. Ha úgy dönt, hogy marad, azt nyilván azért teszi, hogy befejezze a munkát. Legalább annyira a te érdekedben, mint a miénkben. Párber lecsendesedett. Három millió dollár. Hogy a fészkes fenébe fogom beadni Lenglinek, hogy még három millió zöld hasút ajánlott fel Jerikónak, ha most pontosan megmondja, hol van? Annak az iraki segfejnek már az első alkalommal is pontosan kellett volna tudnia. Tőlünk akár cinkert lapokkal is játszhat, csak hogy több pénzt szerezzen, nem tudjuk ellenőrizni. Csip, szólt közbeleng, itt most egy nukleáris fegyverről van szó. Lehet, morogta Barber, lehet, hogy egy nukleáris fegyverről van szó. Lehet, hogy Szaddám még időben elég uránt szedett össze, lehet, hogy az egészet még időben össze is rakta. De pontos információink valójában mindössze néhány tudós számításairól vannak, meg Szaddám kijelentéséről, ha egyáltalán tett ilyen kijelentést. A kurva életben Jerikó végül is pénzsóvár Kalmár éppensége hazudhat is. A tudósok tévedhetnek, Szaddám meg úgy hazudik, mint a vízfolyás. Mi az, amit tényleg kapunk ezért a pénzért? Akarod vállalni a kockázatot? kérdezte Lenk. Bárber lehuppant egy székre. Nem, mondta végül, nem akarom. Rendben van, megbeszélem a dolgot Washingtonnal. Aztán megmondjuk a tábornokoknak. Tudniuk kell róla. De egyet mondok neked, öregem. Ha valaha az életben találkozom ezzel a Jerikóval, és átvágott minket, tövestül tépem ki a karját, és a most végével verem agyon. Aznap délután négykor Zeid őrnagy elvitte a térképeit, meg a számításait Hassan Ramanihoz az irodájába. Gondosan elmagyarázta, hogy aznap elvégezte a harmadik háromszögelést, és leszűkítette a területet arra a rombuszra, amelyet a manszúr negyedben lehet látni. Ramáni kétkedve merett a térképre. Százszor száz méteres, mondta. Azt hittem, a modern technikával a kibocsátó jelforrást egy négyzetméteres pontosággal is meg lehet határozni. Ha elég hosszú az adás, akkor igen, magyarázta a fiatal nagy türelmesen. A mérőbevővel be tudok határolni egy olyan sugarat, amely nem szélesebb egy méternél. Keresztezzük ezt egy másik pontból elfogott jellel, és már is megvan az egy négyzetméter. De ezek az adások rendkívül rövidek. Általában percesek. A legtöbb, amit elérhetek, egy nagyon keskeny kúp, a csúcsa a vevőkészüléken, és, ahogy távolodik a vevőtől, egyre szélesebb területet fog be. A kúp nyílás szöge talán csak egy szög másodperc, de másfél kilométerrel odább már száz méter lesz belőle. Nézze, azért még így is kicsi terület. Ramáni a térképet böngészte. A bejelölt rombusz négy házat foglalt magába. Menjünk oda és nézzük meg, javasolta. A két férfi a térképpel a kezében végigjárta a Manszúr negyedet, míg végül becserkézték a jelzett területet. Lakóházak voltak, elegánsak. Minden négy ház külön állt, saját kerttel, fallal körülvéve. Mire végeztek, besötétedett. Tartsó rassziát itt reggel, mondta Ramáni. Én majd katonákkal csendben lezárom a környéket. Tudja, hogy mit kell keresnie? Bemegy a specialistáival, és ízekre szedi mind a négy házat. Ha megtalálja, meg lesz a kém is. Van egy probléma, mondta az őrnagy. Látja ott azt a sárga résztáblát? Szovjet Követségi rezidencia. Románia elgondolkodott. Nem fogják neki megköszönni, ha nemzetközi bonyodalmat kavar. Először a másik hármat fésülját, utasította az őrnagyot. Ha nem talál semmit, én majd elintézem a szovjet épület dolgát a külügyminisztériummal. Míg ők beszélgettek, a szovjet villa személyzetének egyik tagja 5 kilométerre volt onnan. Mahmud Al-Kuri a kertész a régi angol temetőbe járt, és vékonyka borítékot helyezett el egy kőkorsóban egy rég nem gondozott sír mellett. Később egy krétajelet rajzolt az újságíró szövetség épületének a falára. Amikor késő éjjel, alig valamivel éjfél előtt ismét arra kerekezett, a krétajelet már letörölték. Aznap este Riadban két emelettel a Szaudi Hadügyminisztérium épülete alatt tanácskozás volt. Roppant szűk körű tanácskozás. Az árt irodában négy tábornok volt és két civil, Barber és Lang. Amikor ez utóbbiak végeztek a mondani valójukkal, a négy ember komor hallgatásba merült. Ezt most itt mind szó szerint kell vennünk? kérdezte az egyik amerikai. Százszázalékos bizonyítékunk nincs, mondta Barber, de úgy gondoljuk nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az információ pontos. Ebben miért annyira biztosak? kérdezte a légierő tábornoka. Mint ahogy önök uraim már feltehetően megsejtették, néhány hónapja a bagdadi vezetés egy igen rangos tagja dolgozik nekünk. Egyetértő morgás hallatszott. Nem is gondoltuk, hogy mindazok a célpontokra vonatkozó információk a lengli kristálygömbjéből bukkantak elő. Tette még hozzá a légierő tábornoka, aki változatlanul neheztelt azért, hogy a CIA kétségbe vonja a pilótái teljesítményének az értékét. Az a helyzet, mondta leng, hogy az információi mindeddig halálpontosaknak bizonyultak. Ha most mégis hazudik, akkor állati nagy ember. Másrészt pedig vállalhatjuk-e a kockázatot? Jó néhány percig csendben ültek. Van itt egy dolog, amit nem vesznek figyelembe, barátaim. Szólalt meg a légérő embere. A célba juttatás. A célba juttatás? kérdezett vissza Bárben. Pontosan. Az egy dolog, ha van az embernek fegyvere, az már más ügy, hogy hogyan lehet ezt pont az ellenség feje fölé vinni. Nézzék, az senki nem hiheti, hogy szaddám már a miniatűrizálásnál tartana. Az hipertechnikát igényel. Így aztán ezt a micsodát már, ha van neki, nem lőheti ki egy tangból. Vagy valami tüzérségi lövegből, a kaliber ugyanaz. Vagy valami katyusa féle ütekből. Vagy egy rakétából. Rakétából miért nem tábornok úr? A robbanó töltet miatt felelt a másik szárazon. A rohadék töltet miatt. Ha ez egy kezdetleges eszköz, fél tonnára becsülhetjük. Mondjuk úgy 500 kiló. Ma már tudjuk, hogy az al Abid és az Al-Tammuz rakéták még csak fejlesztési stádiumban voltak, amikor szétszúztuk a 116-nál lévő létesítményt. Az Al-Abbász meg az Al-Badr esetén ugyanaz a helyzet. Mindenképpen hatástalanok, vagy szétsúztuk őket, vagy kicsi a töltetük. És mi a helyzet a Skaddal? kérdezte Lenk. Ugyanaz, válaszolta a tábornok. A nagy hatótávolságú úgynevezett Al Hussein rendszerint felrobban, amikor visszatér a föld légkörébe. Egyébként 600 kg-a robbanó töltete. Még a szovjetek által adott alaptípusú szkádnak is maximum 600 kg töltete. Túl kicsi. Van azért még repülőgépről kilőhető bomba is, érvelt Barber. A tábornok a haragosan nézett rá. Uraim, itt és most a szavamat adom. Mostantól kezdve egyetlen árva iraki harci gép sem fogja elérni a határt. A legtöbbjük még a betonról sem fog tudni felszállni. Azokat pedig, amelyek csak felszállnak és délnek tartanak, félúton lelőjük. Van elég avakszom, elég vadászgépem. Garantálhatom önöknek. És az erőd érdeklődötlen. A kilövő állás? Valami szigorúan titkos hangár, feltehetően a föld alatt, egyetlen kifutóval a külvilág felé, benne egy-két felszerelt és készenlétben álló mirázs, még vagy Suhoi? de még a határ előtt elkapjuk őket. A döntést az asztalfon ülő amerikai tábornoknak kellett meghoznia. Meg fogják találni ennek a szerkezetnek a búvó helyét, ezt az úgynevezett erődöt? Kérdezte csendesen. Igen, uram, már most is próbálkozunk vele. Úgy gondoljuk, még néhány napra van szükségünk. Találják meg, mi pedig elpusztítjuk. És az invázió négy nap múlva, uram, majd időben tudatni fogom önökkel. Aznap este bejelentették, hogy a kuvait és Irak elleni szárazföldi inváziót 24-ére halasztották. A történészek utóbb két magyarázatot adtak erre a döntésre. Az egyik szerint az amerikai tengerészgyalogság néhány kilométerrel nyugatra kívánta helyezni támadásának fő tengejét, ez pedig csapatmozgásokat igényelt, az utánpótlás átcsoportosítását és egyéb előkészületeket. Ez is igaz volt, csak ugyan. A második ok szerint, amelyet később a sajtóban hoztak nyilvánosságra, két angol számítógép bandita belenyúlt a Védelmi Minisztérium kompjúterébe és csúnyán összekavarta a támadási területre vonatkozó időjárási előrejelzéseket, miáltal pedig zavart idéztek elő a támadás megindításának, éghajlati megfontolások szerinti legkedvezőbb napjának kiválasztásában. Valójában a 20. -a és 24. -e között szép tiszta idő volt, és csak akkor romlott el, amikor megkezdődött az előrenyomulás. nyomulás. Norman Schwarzkopf tábornok nagy, erős ember volt, fizikailag, szellemileg és erkölcsileg egyaránt. De emberfelettinek, vagy éppen alattinak kellett volna lennie ahhoz, hogy az utolsó néhány nap feszültsége nem mutatkozzék meg rajta is. Hat hónapon át szünet nélkül napi húsz órát dolgozott. Nem csak a történelem legnagyobb és leggyorsabb katonai csapat felügyelte, amely egy gyengébb embert már önmagában is felőrült volna, de a szaudi társadalom érzékenységeinek bonyolult kezelésével is megbirkózott, fenntartotta a békét, amikor pedig a belviszályok vagy egy tucatszor fenyegették a koalíció felbomlásával és a Washingtonból érkező végnékülű, jószándékú, ám felesleges és kimerítő beavatkozásokat is rendre elhárította. És mégsem csupán ez volt az, ami azokban az utolsó napokban megzavarta a nagyon is megérdemelt álmát. A puszta felelősség hogy mindaz a sok ezernyi fiatal élet az ő gondjaira, döntéseire van bízva, lidérces álmokat okozott neki. Rémámajban a háromszög kísértette, mindig a háromszög. Oldalán fekvő háromszög alakú földarab volt ez. A háromszög alapvonala a kávdzsitól délre dzsubajón túl húzódó tengerpart volt, egészen az egymáshoz szoros közelségben fekvő három város, Dammán, Ákubaj és Zarán együtteséig. A háromszögnek az alapvonalra merőleges vonalát a parton nyugati irányban futó határ képezte, amely először Szaúd-Arábia és Kovait között haladt, majd a sivatagban már Irakkal szomszédosan. Az átfogót egy részútos vonal jelentette, amely a legnyugatibb sivatagi egységeket a tengerparttal kötötte össze zaránál. Ebben a háromszögben csaknem félmillió fiatal férfi és nagyon sok nő is az ő parancsait várta. 80 kuk amerikai volt. Keleten a szaudiak voltak, meg más arab kontingensek és a tengerészgyalogság. Középen a nagy amerikai páncélos és gépkocsizó lövészegységek, köztük a brit első páncélos hadosztály. A szélső szárnyon a franciák helyezkedtek el. Az egyik ilyen lidérces állomban tízezernyi fiatal katona tört előre az ellenséges területen, ahol mérgesgáz felhő borult rájuk, s ott haltak meg a homokfalak és a borotva éles szöges drótok között. De most még rosszabb volt. Csak egy hete annak, hogy a hadsereg egyik elhárító tisztje, miközben a háromszöget szemlélte a háborús térképen, azt találta mondani. Szaddám talán még egy nukleáris bombát is ledobna ide. Azt hitte viccel. Azon az éjjelen a főparancsnok megint hiába próbált aludni. Mindig az a háromszög. Túl sok ember, túl kicsi helyen. Az S.I.S. villában Lenk, Pexman és a két rádiótechnikus, a titkon a brit követségről elhozott kartonsört szopogatták. Ők is a térképet tanulmányozták, ők is látták a háromszöget. És ők is feszültek voltak. Ha egyetlen rohadt bombát, egyetlen kibaszott, kicsi, kezdetleges, kísérleti, a hírosémainál gyengébb bombát, a levegőben vagy a földön robbanót ide bedobnak, mondta leng. Nem kellett tudósoknak lenniük. Az első robbanás több mint százezer fiatal katonát ölne meg. A radioaktív felhő, amely órákon belül sok milliárd tonnányi aktív homokot szippantana fel, elkezdene szétsodródni, s mindent, ami az útjába kerül, halállal borítana be. A hajóknak még csak volna módjuk arra, hogy lezárják a fedélzetet, de a szárazföldi csapatoknak vagy a szaudi városokban élő embereknek nem. Kelet felé sodródna egyre szélesebben, Pakhrein és a szövetséges repülőterek fölé, megmérgezni a tengert, beszivárogna iráni területekre, ahol elpusztítaná az élőlények azon kategóriáit, amelyekről Saddam Hussein úgy ítékezett, hogy nem értemlik meg az életet. Perzsák, zsidók és legyek. De ez a tetű nem fogja tudni fellőni, mondta Paxman. Nincs olyan rakétája vagy repülőgépe, amelyik képes lenne erre. Messze éjszakon, a Jebel al Hamrinba rejtve, mélyen egy 180 méter hosszú csövű és 1000 kilométer hatótávolságú ágyú torkában ott várakozott az istenökle, készen arra, hogy repülni szólítsák. A ház Kádi még csak ébredezett, és teljesen váratlanul érte a hajnali látogatók érkezése. Tulajdonosa sok évvel azelőtt gyümölcsfák árnyékába építette. Kettő és fél kilométerre állt attól a négy manszúri villától, amelyek átkutatását Zejd őrnagy a kémelhárítástól épp akkor készítette elő. Bagda délnyugati külvárosai terjeszkedésük során magukba zárták a régi házat, és az új kádísziai autópálya ott übörgött, ahol hajdanán őszi és sárga barackot adó földek voltak. Azért még mindig szép ház volt, egy rég nyugdíjba vonult sikeres férfi tulajdona, falvette körül, s a kert végében még néhány gyümölcsfa is megmaradt. Egy nagy irányítása alatt két teherautónyi amám katona érkezett, s nem szemlére sorakoztak. Szétlődték a kertkapuzárját, a kaput berúgták, majd bezúdultak és betörték a bejárati ajtót, az elaggott szolgát pedig, aki útjukat akarta állni, megverték. Miközben átviharzottak a házon, és feltépték a szekrényeket, meg leszaggatták a felakasztott ruhákat, a megrémült idős férfi, aki a ház volt, óvón felesége elé állt, hogy megvédje őt. A katonák felforgatták az egész házat, de nem találtak semmit. Amikor az öregember kérte, hogy mondják már meg, Mit keresnek? Az nagy nyersen csak annyit mondott neki, hogy tudja ő azt nagyon jól, és a kutatás zajlott tovább. A ház után a katonák a kertet vizsgálták át. A kert végében, a fal tövében aztán rábukkantak a frissen megbolygatott földarabra. Az öreget két katona fogta, míg a többiek ástak. Egyre csak azt ismételgette tiltakozva, hogy nem tudja, miért van megbolygatva a föld. Ő semmit nem rejtett el oda. De azért megtalálták. Kender zsákban volt, és mindenki jól láthatta, amikor kivették belőle, hogy egy rádió készülék. Az őrnagynak fogalma sem volt ezekről a szerkezetekről, és azzal sem törődött volna, na persze, ha tudja, hogy a jutazsákban talált ősrégi morzetávírót egy világ el attól az ultramodern parabolantennás adóvevőtől, amelyet Mike Martin használt, és ami változatlanul ott lapult az SZS-tiszt viskójának padlója alatt Kulikov nagykövet kertjében. Az amám őrnagy számára a rádiók a kémek trükkös herkentyűi voltak, más pedig nem számított. Az öregember sírós hangó jajgatni kezdett, hogy a rádiót soha korábban nem látta, s hogy az éjszaka valaki biztos átmászott a falon, hogy ide rejtse el. Puskatussal leütötték, mint ahogy a feleségét is, amikor sikoltozni kezdett. Az őrnagy megvizsgálta a zsákmányt, s azt még ő is felismerte, hogy a hieroglifák a zsákon Héber betűknek látszanak. A házi szolgab vagy az öregasszony nem kellett nekik, csak a férfi. Elmúlt már 70 éves, de arccal lefelé vitték ki úgy, hogy két katona fogta a csuklóját, kettő meg a bokáját, aztán mint egy krumplizsákot fölhajították az egyik teherautó platójára. Az őr nagy boldog volt. Elvégezte a feladatot, amit egy névtelen telefon után osztottak rá. A felettesei elégedettek lesznek. Ez nem egy olyan eset, ami az abu grép börtönben lenne való fogját az Amán főhadiszállására vitte a tornacsarnokba. Úgy ítélte meg, hogy ez az egyetlen hely, ahova egy izraeli kém kerülhet. Ugyanezen a napon, február 16-án Gidi Barzilay Párizsba ment, hogy megmutassa a festményt Michel Lévinek. Az öreg régiségkereskedő boldog volt, hogy segíthet. Korábban csak egyszer kértek tőle szívességet, nevezetesen, hogy adjon kölcsön néhány bútort egy kacának, aki mint régiségkereskedő szeretett volna bejutni egy bizonyos házba. Hogy a moszat szaktanácsot kért tőle, és hogy valamiként a segítségükre lehet, felvillanyozta Michel Levit, izgalommal töltötte el, és életerejét felfokozta. – Búl – mondta. – Parancsol? – kérdezte Barciláj, aki már-már azt gondolta, valami csúnyát mondott az öreg. – Búl – ismételte meg Levi, De Búlnak is írják. – A nagy francia műbútorasztalos. – Határozottan az ő stílusa, tudja. Persze nehogy azt tudja, hogy ő csinálta. Későbbi korból való. Akkor kinek a munkája? Monször Levi túl volt már a nyolcvanon, ráncos fejbőre előtűn gyérfehér haja alól, orcái azonban pirosposgásak voltak, s szeme örömtört csillogott, hogy még élvezheti a földi létet. Oly sok nemzedéktársa fölött mondott már kárdist. Tudja, amikor Bull meghalt, műhelye tanítványára a néved géberre szállt. Aztán ő is továbbadta egy másik németnek, rízenernek. Úgy gondolom, ez Rízener korából való. Bizonyára egy tanítványának a munkája, de az sem kizárt, hogy ő készítette. Meg akarja venni? Persze csak tréfált. Nagyon jól tudta, hogy a mosad nem vesz műalkotásokat. Szeme vidáman táncolt. Mondjunk inkább csak annyit, hogy érdekel, mondta Barciláj. Lévi el volt ragadtatva. Ezek itt már megint valami pajkos trükkön törik a fejüket. Soha nem fogja megtudni, hogy valójában min, de azért ez így is nagyon mókás. Szoktak lenni ezekben az íróasztalokban. Írószekrények, szólt közbe Levi. Ez egy írószekrény. Jó, tehát szokott lenni ezekben az írószekrényekben titkos rekesz? Ó, hát ez egyre jobb. Pompás. Micsoda izgalom. Á, szóval káset. Természetesen. Tudja fiatalember sok évvel ezelőtt, mikor a férfiakat valami becsületbeli ügy miatt kihívták párbajra, s olykor ott is maradtak koltan. Egy hölgynek, ha viszonya volt valakivel, nagyon diszkrétnek kellett lennie. Akkoriban sem telefon, sem fax, sem videó nem volt, ugyebár. A szerető férfi minden illetlen gondolatát csak levélben tudta eljutatni hozzá. Akkor hol is rejtse el őket a férje elől a drága hölgy? Nem fali évben, hiszen az nem volt. Baskozettában sem, mert a férj követelni a kulcsot. Így hát azokban az időkben a társasági emberek olyan bútorokra adtak megbízást, amelyekben kaset volt. Persze nem mindig, de azért időnként igen. Nagy szakértelem kellett hozzá, mert különben észre lehetett volna venni. Honnan tudhatja meg az ember, ha mondjuk venni akar egy ilyet, hogy van-e benne titkos rekesz? Hát ez egészen csodálatos. Ez a moszad ügynök ezt a Rízener írószekrényt nem megvenni, hanem feltörni akarja. Szeretne látni egyet? kérdezte Lévi. Számos helyre telefonált, aztán végül kisiettek az üzletből és fogtak egy taxit. Egy másik kereskedőhöz mentek. Lévi sutogva elmagyarázott neki valamit, mire a férfi bólintott és egyedül hagyta őket. Lévi azt mondta neki, hogy ha sikerül ütni az üzletet, ő csak egy kis közvetítői díjra tart igényt, semmi többre. Ezt tetszett a kereskedőnek, gyakran megy ez így az antik holmik világában. Az íróasztal, amelyet megvizsgáltak, szerfelet hasonló volt a másikhoz, ott Bécsben. Nos hát, kezdte Lévi, a kaset nem lehet nagy mert különben a külső és belső méretek arányait összevetve könnyen fel lehetne fedezni. Tehát igen vékonyka kell legyen, s lehet függőleges vagy vízszintes elhelyezésű. Valószínűleg nem vastagabb két centiméternél, és egy nagyjából három centiméter vastag fabetétben van elrejtve, amely tömörnek tűnik, de valójában két lapocska között a kaset van benne. A dolog nyitja a kioldó gomb. Kivette az egyik felső fiókot. Tapogatózson egy kicsit, mondta. Barciláj egész addig benyúlt, hogy az újai már a hátsó falat érték. Tapogassa körbe! Semmi, szólt a kacsa. Akkor hát nincs ott semmi, mondta Lévi. Legalábbis ebben nincs. De valahol azért lehet egy kis gomb, pöcök vagy valami bütyök. Ha lapos az a bütyök, megnyomja, ha egy gomb, elforgatja. Ha egy ilyen kis pöcök, akkor elhúzza egyik oldalról a másikra, aztán meglátja, mi történik. És minek kellene történnie? Hall egy kis kattanást, aztán egy pici faberakásos lapocska kiugrik valahol. Mögötte van a keset. Azért még a 18. századi asztalos mesterek találékonyságának is megvoltak a korlátai. Monször Lévi egy óra leforgása alatt megmutatta a kacának azt a tíz alapvető helyet, amelyet át kell kutatnia, hogy megtalálja azt a kis elrejtett bütyköt, amely kiolja a rugót és a rekesz hozzáférhetővé válik. Erőszakkal soha ne próbálja megtalálni, tanácsolta Lévi. Persze erővel nem is sikerülhet, aztán meg csak nyomot hagyna a munkán. Oldalba bökte Barcilait és vigyorgott. Barciláj gazdagon megebédeltette az öreget a kupolban, aztán taxival kiment a reptére, és visszatért Bécsbe. És megint csak ezen a napon, február 16-án, kora reggel Zejdőr nagy és csoportja tiszteletét tette az átkutatásra kijelölt három villa közül az elsőben. A másik kettőt körülzárták, minden bejárathoz embereket állítottak, a megkavarodott háziak nem mozdulhattak ki. Az nagy rendkívül udvarias volt, de ellenvetés nem tűrt. Ellentétben az amám két és fél kilométernyire Kádissziában buzgolkodó csapatával az ő emberei szakértők voltak, nagyon kevés kárt okoztak, és ez munkájuk hatékonyságában is megmutatkozott. A földszinten kezdték, a padlódeszkák alatt kutattak rejtek után, aztán módszeres alapossággal átfésülték az egész házat, szobáról szobára, szekrényről szekrényre, Szegletről szegletre. A kertet is átvizsgálták, de semmi nyomot nem találtak. Délre az nagy befejezetnek nyilvánította a kutatást, elnézést kért a lakóktól, és elhagyták a házat. Aztán a szomszédos házban kezdtek dolgozni. Az amám szadúni főhadi szállásának alaksorában az öregember a hátán feküdt, csuklójánál és derekánál egy masszív asztalhoz szíjazták, s körötte a négy szakavatott vallató állt. Rajtuk kívül még egy orvos is jelen volt, meg Omar Hatib dandártábornok, aki egy sarokban Ali Örmesterrel tanácskozott. Az amán főnöke határozta meg, hogy a kínzások milyen repertoárját alkalmazzák. Ali Örmester felhúzta a szemöldökét. Ma bizony szüksége lesz az overájára. Omar Hatib kurtán bicentett és távozott. Némi munka várta emeleti irodájában. Az öregember váltig azt állította, hogy semmiféle adóvevőről nem tud, s a kertben sem járt már napok óta, mert olyan rossz volt az idő. A vallatókat mindez nem érdekelte. Mindkét bokáját a rüsztre feszülő seprűnyeihez kötözték. Ketten közülük a kívánt helyzetbe emelték a lábát, hogy talppal felfelé nézzen, Ali és a negyedik kolléga pedig súlyos villanyszínorkorbácsot emeltek le a falról. Mikor a talpkorbácsolás elkezdődött, az öregember, mint ilyenkor mindenki más, üvölteni kezdett, aztán hangja megtört, és az öreg elájult. Egy vödör víz a sarokba már jó néhányat előre odakészítettek, magához térítette. A délelőtt folyamán az emberek olykor megpihentek, erőfeszítéstől fáradt izmaikat lazították. Eközben sós vízzel locsolták a pépesre vert alpat. Aztán felfrissülve ismét munkához láttak. Ájulási rohamai között az öreg ember mindegyre csak azt hangoztatta, hogy még ahhoz sem ért, hogy egy adóvevőt üzembe helyezzen, és hogy nyilvánvaló tévedésről van szó. Tíz órára az ostorcsapások mindkét talpáról letépték a bört meg a húst, és a véres váladék alatt már a fehér csont látszott. Ali őrmester felsóhajtott, és fejbólintással jelezte, hogy ezt a processzust hagyják abba. Meggyújtott egy cigarettát, és míg ő a füstöt ízlelgette, segédei egy rövid vasrúdal a boka és a tért közti lábszárcsontokat kezdték összezúzni. Az öreg ember a doktorhoz esedezett, mint egyik orvos a másikhoz, de az amám embere a plafóra bámult. A parancs, amelyet kapott, nem szól egyébre, mint hogy tartsa a foglyot életben és eszméleténél. A város másik végén Zeid nagy délután négyre befejezte a második ház átkutatását, épp akkor, amikor Párizsban Gidi Barciláj és Michel Lévi felállt az asztaltól. Most sem talált semmit. Udvariasan elnézést kért a megrémült házaspártól, akik végignézték, amint otthonukat szisztematikusan lecsupaszítják, aztán eltávozott, és csapatával együtt átment a harmadik és egyben utolsó villába. Szádumban az öregember egyre gyakrabban ájult el, és az orvos türelmet kért a vallatoktól, hogy hosszabb időre magához tudja téríteni. Az előkészített szert a fogoly vérára mába fecskendezte. A hatás csak nem azonnali volt, és az öregember, aki már majdnem kómában volt, magához tért, miáltal felserkent idegei készen álltak az új ingerek érzékelésére. Amikor a rostélyon a tűk már vörös-fehéren izzottak, lassan átszúrták őket az összezsugorodott herezacskon és a roncsolt heregolyókon. Nem sokkal hat óra után az öregember ismét kómába esett, és az orvos most már elkésett. Kétségbe esett dűvel dolgozott, a rettegéstől az izzadság patakokban csorgott az arcán, de minden stimulálószere jól lehet közvetlenül a szívbe injekciózta, csődöt mondott. Ali kiment a helyiségből, és öt perc múlva Omar hatibbal tért vissza. A tábornok megnézte a testet, és sok éves gyakorlata elárult neki valamit, amihez fölösleges lett volna az orvosi végzettség. Megfordult, és nyitott tenyerével iszonyúan szájon vágta, a szolgája a hajlongó doktort. Az ütés ereje, de legalább annyira annak a tudata, hogy kitől kapta, a padlóra lökte a doktort, fecskendői és fiolái közé. Kretén! tehát hati! Takarodjon innen! A doktor táskájába szedte a vackait, és négy kézláb a kínvallató alig munkáját szemlélte. A levegőben a mindkét férfi által régóta oly ismert édeskés szakterjenget, izzadság, rémület, vizelet, ürülék, vér, hányadék, meg az égett hús enyhe aromájának vegyüléke. Egész végig tagadott, mondta Ali. Esküszöm, ha tudott volna valamit, kiszedtük volna belőle. Tegyék bele egy zsákba, csattan felomárhatib és vigyék vissza a feleségéhez, hogy eltemesse. Erős fehér vitorlavászon zsák volt, 180 centi hosszú és 60 centi széles, és aznap este kor a kádiciai ház bejárati lépcsőjére lögték. Lassan is erejüket megfeszítve, mert mindketten öregek voltak már, az özvegy és a házi szolga felemelte és bevonszolta a zsákot, aztán ráfektették az ebédlőasztalra. Az asszony megállt az asztal végénél, és elkezdte síratni az urát. A megzavarodott idős szolga talált odament a telefonhoz, de a katonák kitépték a zsinort a falból, és a készülék nem működött. Akkor felvette asszony a házi telefonkönyvét, amelyet nem tudott elolvasni, átment a patikus házához, és megkérte a szomszédot, próbálja meg elérni a fiatal gazdát, bármelyik jó lesz a kettő közül. Ugyanabban az órában, amikor a gyógyszerész Irak szétrombolt belföldi telefonhálózatán a hívással próbálkozott, és Gidi Barciláj már újra Bécsben Friss üzenetet fogalmazott Kobi Drórnak, Zajd őrnagy hasszár Ramáninak számolt be sikertelen próbálkozásáról. Egyszerűen nem volt ott, jelentette a kémelhárítás vezetőjének. Ha ott lett volna, megtaláljuk. Tehát a negyedik villa kell legyen, a diplomata háza. Biztos benne, hogy nem téved? kérdezte Ramáni. Nem lehet valamilyen más házban? Nem, uram. A keresugarak által jelölt területen messze kívül esik az a ház, amelyik a legközelebben van ehhez a négyhez. Annak a rádióadásnak a forrása azon a rombuszon belül van. Meg is esküszöm rá, ha kell. Ramáni tétovázott. Az maga volt a pokol, ha diplomaták után kellett kutakodni, hiszen azonnal a külügyminisztériumba rohantak a panaszukkal. Hogy bejuthasson Kulikov rezidenciájába, nagyon magasra kell mennie, olyan magasra, ami erre csak tud. Amikor az őrnagy elment, Ramáni felhívta a külügyminisztériumot. Szerencséje volt, a külügyminiszter, aki már hónapok óta folyamatosan a világot járta, Bagdadban tartózkodott. több éppen az íróasztalánál ült. Ramáni másnap délelőtt tízre tudott vele időpontot egyeztetni. A patikus jóra való ember volt, és egész éjszaka próbálkozott a hívással. Az idősebb fiút nem tudta elérni, de egy hadseregbeli ismerősét igen, és sikerült üzenetet küldeni a halott barátja kisebbik fiának. Személyesen nem tudott vele beszélni, de az ismerőse továbbította az üzenetet. A kisebbik fiú hajnalban kapta meg a hírt állomás helyén, távol Bagdattól. Azonnal autóba ült és elindult haza. Rendes körülmények között az út alig volt két óra. Azon a február 17-én háromszor ennyi ideig tartott. Mindegyre őrjáratokba és útakadályokba botlott. A rangja miatt a sorok elejére tudott menni, ahol felmutatta az engedélyét és tovább haladt. A lerombolt hidaknál ez nem ment. Mindegyiknél meg kellett várnia a kompot. Dél volt, mire megérkezett szülei kádisziai házához. Az édesanyja fia ölelő karjaiba szaladt, a vállára borult, és úgy zokogott. A fiú szerette volna megtudni tőle, hogy pontosan mi is történt, de az asszony már idős volt, és hisztérikusan hullatta hullatta könnyeit. Végül a fia felvette, és bevitte a szobájába. A fürdőszoba padlóján, Ahová a katonák iszonyú összevisszaságban szerteszét szórták a gyógyszereket, talált egy üvegaltatót, amelyet apja használt, amikor a téli hideg közfényjel gyötörte. Adott két tablettát az anyjának, aki nem sokára már aludt is. A konyhában megkérte az öreg talatot, hogy mindkettejüknek főzzünk kávét, aztán leültek az asztalhoz, és a szolga elmesélte, mi történt az előző nap hajnala óta. Amikor végzett, megmutatta halott gazdája fiának azt a lyukat a kertben, ahol a katonák megtalálták a zsákot. A fiatalabb férfi felmászott a kertfalra, és megtalálta a karcolás nyomokat, ahol az éjszakai betolakodó átjött, hogy elássa a rádiót. Visszament a házba. Hasszár románit megvárokoztatták, és ezt nem szerette, de végül is néhány perccel tizenegy előtt bejutott a külügyminiszterhez, Tárik Azizhoz. Nem hiszem, hogy teljesen értem önt, mondta a szürkés hajú miniszter, s közben bagolyszerűen pislogott szemüvege mögül. A követségeknek módjukban áll rádiókapcsolatot tartani fővárosokkal, és ezek a rádiódások mindig kódoltak. Igen, miniszter úr, de azokat a követségi irodáról küldik, ez része a normális diplomáciai kommunikációnak. Itt másról van szó. Mi itt most egy titkos adóról beszélünk olyanról, amilyeneket kémek szoktak használni, és ahonnan sokszorosan felgyorsított üzeneteket küldenek egy olyan vevőberendezésre, ami, biztosak vagyunk benne, nem Moszkvában van, hanem sokkal közelebb. Sokszorosan felgyorsított adások? kérdezte Aziz. Ramáni elmagyarázta, mit jelent ez. Ettől függetlenül még most sem tudom követni önt. Miért küldene valamilyen KGB ügynök, mert ez itt bizonyára a KGB valamilyen akciója, Ilyen villám üzeneteket a nagykövet rezidenciájából, amikor maximálisan jogukban áll, hogy ezeket az üzeneteket a nagykövetségről sokkal erősebb adókról küldjék. Nem tudom. Márpedig ennél jobb magyarázatot várnék Öntől, tábornok. Van fogalma arról, mi zajlik a világban az irodája falain kívül? Nem tudja, hogy tegnap késő este érkeztem meg éppen Moszkvából, ahol kiterjedt tárgyalásokat folytattam Gorbacsovúrral, meg a külön megbízottjával. Jevgenyi Primakovval, aki a múlt héten nálunk járt. Nem tudja, folytatta, hogy egy béketervet hoztam magammal, ami, ha a Rice elfogadja, és két órán belül már az asztalán lesz, azt eredményezheti, hogy a Szovjetunió kérésére összeül a biztonsági tanács, és megtiltja az amerikaiaknak, hogy megtámadjanak bennünket. És mindennek fényében, pontosan ebben az adott pillanatban, ön azt várja tőlem, hogy rendeljem el a nagykövet villájának átkutatását, és ezzel alázzam meg a Szovjetuniót? Őszintén szólva, tábornok úr, önnek elment az esze. És ez volt a vége. Hassá Ramáni háborogva, de tehetetlenül hagyta el a minisztérium épületét. Volt azonban egy dolog, amit Tárik Aziz nem tiltott meg. Lehet, hogy háza falai közt Kulikov sérthetetlen, autójában érinthetetlen, de az utcák nem tartoznak Kulikovhoz. Azt akarom, hogy vegyék körbe a házat, adta ki az utasítás Románi a legjobb megfigyelő csoportjának, amikor visszatért az irodájába. Csendben, diszkréten oldják meg, kerüljék a felhajtást, de abszolút biztos megfigyelést akarok. Ha érkezik valaki, vagy elhagyja az épületet, márpedig nyilván vannak látogatók, azt akarom, hogy tartsák szemmel. Délre a megfigyelők a helyükön voltak. Fák árnyékában, parkoló autókban ültek a Kulikov házat körülvevő négy fal mentén, s a házhoz vezető egyetlen utcácska mindkét végét is megfigyelés alatt tartották. Mások távolabb helyezkedtek el, s rádió jelentik majd, ha valaki közeledik, bárki elmenőt pedig követnek. A kisebbik fiú szülei házának ebélőjében ült, és a nagy vitorlavászon zsákot nézte, amelyben apja holteste volt. Könnyei végig peregtek arcán, s nedves nyomokat hagytak uniformis az zubbonyán. Hagyta. A régi szép időkre gondolt. Akkor tájt apja sikeres orvos volt, kiterjedt praxissal rendelkezett, és még a brit kolónia néhány családjának is gondját viselte azután, hogy barátja Nigel Martin bemutatta nekik. Azokra az időkre révet vissza, amikor a bátyja meg ő Martinék kertjében játszott Michael és Terivel és eltöprengett, vajon mi lehet velük. Egy óra múlva azt vette észre, hogy néhány folt most nagyobb a zsákon, mint korábban. Felkelt, és az ajtóhoz ment. Tálat. Igen, fiatal úr, hoz ollót és egy konyhakést. Ahogy ismét egyedül maradt a szobámba, Oszmán Badri ezredes szétvágta a zsákot először a tetején, aztán oldalt, majd alul is. Lehúzta a zsák tetejét és összehengergette. Apjának teste még mindig teljesen mesztelen volt. A hagyomány úgy írt elő, hogy ezt a munkát asszony végezze, de erre most nem kérhette meg az anyját. Vizet és kötszert kért, megmosta és letisztogatta a szétroncsolt testet, bekötözte a törött lábfejet, Kiegyenesítette és bepolyált az összezúzott lábszárt, majd betakarta az elfeketedett nemi szervet. Miközben dolgozott, sírt, és miközben sírt, megváltozott. Szürkületkor felhívta az imámot, és a Ruszáfai Alvázia temetőben másnap reggelre megbeszélte vele a temetést. Vasárnap reggel, február 17-én, Mike Martin bent volt bicikliével a városban, de miután megvette a szükséges élelmiszert és megnézte, Nincsek rétajel a három fal valamelyikén, még éppen tizenkettő előtt visszatért a villába. Délután a kertel foglalatoskodott. Kulikov, aki nem lévén sem keresztény, sem Mohamedán, nem tartotta sem a muzulmánok szentnapját, a pénteket, sem a keresztény vasárnapot. Otthon volt, megfázással küzdött, és rózsái sanyarú állapot a felet kesergett. Míg Martin a virágágyásokban dolgozgatott, a muha megfigyelő csapattagjai szép csendben a helyükre csúszantak a fal túloldalán. Úgy okoskodott, hogy Jerikó két napon belül nyilván nem tud választ adni. Majd másnap este megint megnézi, manekrétajá. Dr. Badri temetésére nem sokkal kilenc után került sor az alváziában. Azokban a napokban a bagdadi temetőkben nagy volt a forgalom, s az imámnak sok dolgokat. Alig telt el néhány nap azóta, hogy az amerikaiak lebombáztak egy civil óvó több mint 300 ember halálát okozva ezzel. Az érzelmek hullámai magasra csaptak. A közelben egy másik temetés is zajlott, és sok gyászoló megkérdezte a hallgatag ezredest, vajon az ő hozzátartozója életét is amerikai bomba oltotta -e ki. Csak annyit válaszolt röviden, hogy a halálnak természetes oka volt. A Mohamedán szokás parancsa szerint a halottat a lehető leghamarabb el kell temetni. Olyan fából készült koporsó sincs, mint a keresztényeknél. A halottat lepelbe göngyölték. Amikor a rövid szertartás véget ért, a kis csoport együtt távozott, Badri asszonyt a gyógyszerész támogatta. Badri ezredes éppen csak pár lépésre volt az alvázia kapujától, amikor a nevét hallotta. Néhány méterre tőle egy lesötétített ablakú limuzinát, egyik hátsó ablakát félig lehúzták. Aztán másodszor is hallotta, hogy hívja valaki. Badri ezredes megkérte a gyógyszerészt, vigye haza az anyját Kádi szíjába. Ő majd később utánuk megy. Amikor elmentek, oda az autóhoz. A hang azt mondta, kérem szálljon be ezredes, beszélnünk kell. Kinyitotta az autó hátsó ajtaját és bekémlet Csak egy embert látott, aki odébb csúszott az ülése, hogy helyet adjon neki. Badri arra gondolt, ismeri ezt az arcot, de valahogy csak nagyon halványom. Mintha már látta volna valahol. Beült és becsukta az ajtót. A sötét-szürke öltönyös férfi megnyomott egy gombot, mire az ablak felkuszott a helyére, és a külvilág zajai elhaltak. Épp most temette el az apját. Igen. Vajon ki ez a férfi? Miért nem tudja elhelyezni az arcát? Szennyes dolog volt, amit csináltak vele. Ha időben megtudom, talán tehettem volna valamit. De elkéstem. Oszmán Badrit, mint a hirtelen gyomorszájon vágták volna. Rádöbbent kivel beszél. Azzal a férfival akiről két évvel ezelőtt egy katonai fogadáson mondta meg neki valaki, hogy kicsoda. Most elmondok önnek valamit ezredes, aminek, ha esetleg jelenteni, az lehet a következménye, hogy iszonyúbb halált halok, mint az ön édesapja. Csak egy ilyen dolog lehet, gondolta Badri, a hazárulás. Valamikor, mondta csendesen a férfi, szerettem a Raist. Én is, felelte Badri. De a dolgok megváltoztak. Elvesztette az eszét. Őrültségében kegyetlenséget kegyetlenségre halmoz. Meg kell állítani. Ön természetesen tud a kaláron. Badri ismét meglepődött, de ez alkalommal a hirtelen témaváltáson. Természetesen. Én építettem. Pontosan. Tudja, hogy most mi van benne? Nem. A magasrangú tiszt elmondta neki. Ezt nem gondolhatja komolyan a ráisz, mondta Badri. De nagyon is komolyan gondolja. Az a szándéka, hogy az amerikaiak ellen veti be. Ezzel persze nem biztos, hogy törődnünk kellene. De van fogalma arról, mi lesz Amerika válaszlépése? Hasonlóért hasonlóval fizetnek majd. Ezt a várost a földdel teszik egyenlővé, kőkövön nem marad. Egyedül a rá fog megmenekülni. Részt akar ebben venni? Badri ezredes arra a testre gondolt a temetőben, amelyre a sírások még most is hányják a száraz földet. Mit kíván? Beszéljen nekem a kaláról. Miért? Az amerikaiak elfogják pusztítani. Ezt az információt ön el tudja juttatni hozzájuk? Bízzon bennem, vannak lehetőségek. Tehát a kala, így aztán Oszmán Badri ezredes, a fiatal mérnök, aki valamikor szépséges házakat akar tervezni, amelyek évszázadokig állnak majd, mint elődejé, mindent elmesélt a Jerikó kódnevű nevű férfinak. Koordinálták? Badri azokat is megadta. Most menjen vissza az állomás helyére, ezredes. Biztonságban lesz. Madri ezredes kiszállt a kocsiból, és lassan elballagott. A gyomra lefeljárt, háborgot hánykolódott. Még száz méter sem tett meg, amikor már egyre csak azt kérdezte magától. Mit tettem? Hirtelen ráébredt, hogy beszélnie kell a fivérével, a bátyjával, aki mindig tisztában, bölcsfejjel, higgadtabban tudott gondolkodni. A férfi, akit a moszat csoport szemnek hívott, hétfőn érkezett vissza Bécsbe Tel Avivból. Ismét csak tekintélyes New Yorki ügyvéd lett, és minden ezt igazoló szükséges azonosító irat a rendelkezésére állt. Bár az igazi ügyvéd már nem volt szabadságon, minimálisnak tartották annak az esélyét, hogy Gemütlich, aki utálta a telefont meg a faxot, ellenőrzésképpen odaszólna New Yorkba. Az ilyesféle kockázatot a Mossad vállalni szokta. A szem megint a Sheraton hotelben szállt meg, és innen írt egy magánlevelet Herr Gemütlichnek. Ismét elnézést kért, hogy előzetes értesítés nélkül érkezett az osztrák fővárosba, de elmagyarázta, ez alkalommal cége könyvelőjével együtt jött, és ügyfelük megbízásából ketten együtt egy jelentős összeggel számlát kívánnak nyitni. A levelet küldönt el késő délután, és másnap reggel már meg is érkezett Gemütlik válasza, miszerint 10 órára várja őket. A szem tényleg nem egyedül jött. Társát egyszerűen csak zárbontónak hívták, mert ez volt a specialitása. Jól lehet, a moszad Tel főhadiszállásának kétségkívül páratlan gyűjteménye van számtalan utánzatból, hamis útlevélből, hivatalos iratból, mindenféle félrevezető kellékből, a legnagyobb elismeréssel mégiscsak a lakatosokról, a zárak feltörőiről kell szólni. A hírszerzés világában sajátos megbecsülés övezi a moszad azon képességét, hogy a legkülönfélébb zárt helyekre be tud jutni. A betörés tudományában a moszadot régóta egyszerűen a legjobbnak tartják. Ha az ő nevíjott csapatuk tört volna be a Watergate épületbe, még azóta sem tudna róla senki. Az izraeli zárfeltörőknek olyan nagy a hírnevük, hogy amikor a brit cégek elküldtek egy új terméket az SIS-be, hogy szakvéleményt kérjenek, a Century House rendre tovább küldte ezeket Tel Avivba. A moszad emberei, akik egy kis fondorlatért nem mennek a szomszédba, megnézték ezeket az árakat, kitalálták, hogy miként lehet őket feltörni, aztán mint nyithatatlant visszaküldték őket Londonba. Az SIS aztán lassacskán kiismerte magát. A legközelebbi alkalommal, amikor egy brit zárgyártó cég előállt egy különlegesen kiváló új zárral, a Century House megkérte őket, ugyan vigyék már vissza, őrizzék meg jól, és vizsgálati célra küldjenek helyette egy másikat, egy könnyebbet. Ezt a könnyebbet küldték aztán el Tel Avivba. Ott hosszasan tanulmányozták, végül ki is nyitották, és visszaküldték Londonba, mint feltörhetetlen. Az SIS azonban azt ajánlotta a gyártó cégnek, hogy az eredeti változatot dobja piacra. Ez aztán egy évvel később kellemetlen bonyodalmakhoz vezetett, amikor is egy ilyen zárral a moszad egyik lakatosa három izzasztó órán át vesződött, dühöngve valamelyik európai főváros egyik irodaépületének folyosóján, míg aztán vérben forgó szemekkel távozott. Azóta az angolok maguk tesztelik az áraikat, a mozadnak pedig meghagyják, hogy jöjjön rá maga, tud-e velük valamit kezdeni. A Tel Avivból hozott zárbontó nem a legjobb volt Izraelben, csak a második legjobb. Oka volt ennek, tudott valamit, amit a legjobb nem. Gidi Barciláj az éjszaka folyamán 6 órás eligazítást tartott a fiatalembernek, Rízener, német-francia asztalosmester 18. századi munkájáról, a szem pedig részletesen elmagyarázta a Winkler Bank belső térbeosztását. A járint megfigyelő csoport azzal tette teljesé az ismereteket, hogy elmesélték, az éjjel mikor merre jár, Onnan tudták ezt, hogy kikémlelték, éjszakánként mikor és hogy gyulladnak ki, majd alszanak el a fények a banképületében. Ugyanezen a hétfői napon Mike Martin délután ötig várt, amikor is bicikliét, ami olykor a lelket is kirázta belőle, áttolta a kavicsos udvaron a Kulikovkert hátsó kapujához és kiment. Felült rá és elkezdett kerekezni a legközelebbi kompátkelő felé, ahol annak idején a dzsumhúria híd állt. Még mielőtt a tornádok sajátos figyelmükben részesítették. Elhagyta a villát, befordult a sarkon, és meglátta az első parkoló autót. Aztán kicsit távolabb a másodikat is. Amikor aztán ez az utóbbiból kiszállt két férfi és kiállt az út közepére, Martina a berándult a gyomra. Megkockáztatta, hogy hátra pillant. Akkor már az első autóból is ott volt két férfi az út közepén, és lezárta a visszavonulás útját. Most már úgy is mindegy gondolta, és csak biciklizett tovább. Semmi egyebet nem tehetett. Az egyik előtt álló férfi az útszélére mutatott. Hé, maga! kiáltotta. Jöjjön ide! Az útmenti fák alatt leállította a bicikliét. Még három ember szállt ki, katonák. A fegyverüket egyenesen rászegezték. Mike Martin lassan felemelte a kezét.